Бойові машини Новий вид бойової машини першим запропонував людству геніальний італійський учений і художник Леонардо да Вінчі. Макет його винаходу являв собою дерев'яний візок, покритий залізною бронею. Але Леонардо випередив свій час. Перший танк було створено тільки за 4 століття. Це відбулося під час Першої світової війни. Вперше танки вийшли на поле бою у 1916 році і невдовзі переконали всіх у своїй ефективності. Важкий англійський танк, обладнаний гусеницями замість коліс, називали королівською стоногою. Це була громістка і не машина, але саме вона стала родоначальником основної сили сухопутних військ. Англійське слово «танк» означає просто цистерна або бак. Першу бойову машину назвали так, щоб супротивник не міг здогадатися, про що йдеться. Танки останнього покоління озброєні могутніми гарматами, кулеметами, ракетами і надійно захищені від протитанкових засобів супротивника. Вони мають не тільки посилену броню нового типу, але й обладнані силою селенною електронних і оптичних приладів, лазерами, комп'ютерами, телевізорами. У 1960-ті роки з'явився танк, здатний захистити навіть від ядерної зброї. Він вирізняється посиленою бойовою потужністю, броньовим захистом, великими швидкостями. Сучасний танк здатний вижити за будь-яких умов. Для перевезення та підтримки вогнем піхоти сучасна армія використовує броньовані машини, бронетранспортери, Скорочено БТР або БМП – бойова машина піхоти. БТР доставляє піхоту до місця битви і бере участь у бою разом з нею. Веде розвідку, перевозить поранених, спорядження і боєприпаси. Збирати БТР уперше почали в Німеччині у 1930-ті роки. А справжнє бойове хрещення вони отримали в Другій світовій війні – Сучасні бойові машини, які мають потужне озброєння, не тільки легко пересуваються бездоріжжям, але й вміють плавати.